Memento mori, fragment, Într-o lume fără umbrăi a soarelui cetate, Totul e lumină clară, radioasă voluptate, Florile stau catopite, Râurile limpe sunt, Numai colo, în departe și în albastră de ale zorilor grădine clar se văd strălucitoare, cu boschetele de roze și cu crinii de argint. Acolo sunt lacuri limpezi, rumene în alor fire de a grădinilor de roze, tăinuită oglindire și din cur de argintie, zorile rzând Haine verzi și transparente, coprind membrele rozalbe, și în lac ele aruncă roze cu mânuțe albe, netezind a lor sprâncene, dând din frunte părul des. Într-o dulce și umbroasă viorie atmosferă, se ridică dintre lunge cu a ei cupole de ceară, închegate ca din umbră verde și argint topit, Transparând prin diamantoasă fină de paincă în pânză. Monastirea alba lunei, Ce prin luni vasă s Cu coloane înconjurată de aviței încolăciri, Spânzură din ramuri înalte Vițele cele de vie, Struguri vineți și cu brumă, Poamă, albă, aurie Și albine roitoare luminoasă miere sug, cai lunei albi, ca a storc cu gura mus din struguri, și la vinul ce imbată, past mirositorii ruguri, și în sala cea eternă, vesel nechezând ei fugă. Și în monastirea lunei, cu argintoasă colonadă, vezi cum trece ea frumoasă, corpui dulce de zăpadă, umerii cu alor lumine par. De aur moale, blond, avea corpul coperit de un gaz moale Ce transpare, astfel trece ea frumoasă Cu a ei brațe scripitoare Reflectată în mii oblinde De pe muri și din plafond Și în în înalte Din frumoasa monastire Sunt pe muri Tablouri mândre, nimerită zugrăvire ale miturilor dace, A credinței din bătrâni, prin grădini cu albi zboare, Sunt al unei dulce amoruri, sau palate argintoase Unde zori trăiesc în coruri, sau pădurea cea vrăjită Cu frumoaselei regini. ăsta e raiul daciei vechea zeilor împărăție! Într-un loc e zi eternă, sara-nalt un vecinicie, iar în altul zor eterne cu aer răcoros de mai, sufletele mari, viteze ale eroilor Daciei, După moarte vin în șiruri luminoase ce -nvie. vin prin poarta răsăririi, care-i poarta de la rai.